Ми могли переконатися, що найчастіше допомагав цьому приклад віруючої матері. Так само пасивний і мовчазний спротив матері совєтській владі зроджував у сина перше недовір'я до цілої совєтської системи, яке пізніше в житті тільки закріплювалося. В наших поетів Україна виступає найчастіше під символом «жінки-матері». Україна-мати, ненька Україна, це епітети, які самі собою визначають характер українського патріотизму як любови синів до матері. В релігійному житті часто наголошується культ Богоматері більше, як культ Христа Богочоловіка. Звідки все це походить? Згідно з вислідами антропологічних студій, треба б відповісти, що генези таких явищ слід дошукуватися в окремій структурі української родини, в характері родинного життя і родинного виховання дітей. Слідкуючи за життям наших селян у Галичині і переводячи опити дорослих, ми отримали таку картину. Вихованням дітей займається в наших родинах головною мірою мати. Вона має всю ефективну владу в родині взагалі. Батько не раз свідомо заявляє своє незаінтересування вихованням дітей, мовляв, ту справу він передає жінці. Собі зберігає право встрівати час від часу для покарання дитини. Отож, батько для української дитини являється грізним, недоступним, лише караючим авторитетом. Існує теж другий тип батька доброго, лагідного, який опікується дитиною надмірно і в спосіб більше материнський. В загальному можна сказати, що структура української родини зберегла дуже багато рис матріархальної родини. І це має далеко йдучі наслідки на виховання і формування характеру української людини. У формуванні людини європейського культурного кола беруть активну участь мати і батько. Спочатку більше займається дитиною мати, але від якого четвертого року життя – Батько щораз більше цікавиться вихованням дитини, зокрема сина, керує його навчанням та вводить у життя. Не лише він сам дає йому приклад мужицької постави в житті, але свідомо її вповнює. Тип родини в Західній Європі – патріархайний. Для нормального розвитку людини європейського типу дуже важливо, щоб дитина зазнала впливу і матері, і батька, інакше її розвиток не завершений. Які наслідки може мати факт, що в українських родинах виховання дітей доручається лише матеря? Щоб бачити ті наслідки, треба собі пригадати, що було вгорі сказано про те, як батьки стають для дитини внутрішнім нормативним образом для пізнішої поведінки, і про те, як дочка ідентифікується з матір'ю, а син з батьком. Українська дитина не може легко ідентифікуватися з батьком, бо він нею цікавиться здалека лише, бо вона боїться його. Тож вона ідентифікується головною мірою з матір'ю. Мати постійно біля неї, вона на її піклується і часом боронить перед гнівом батька. Отож норми поведінки, характер моралі, ідеал людини настанова до життя в українця – є підпорядковані нормам і ієрархії вартостей, типовими для жінки, для жіночої свідомості. Чи не треба тут шукати генези кордоцентричності української вдачі і переваги функцій почувань, про що пише Кульчицький? Чий же в підсвідомому українця керуючим і нормуючим чинником є образ матері? Пливу батька теж не бракує, але він менший, як материнський, і менший, як, наприклад, західноєвропейських народів. Бо навіть коли український батько доступний для дитини, нею цікавиться, то найчастіше, як це було горі сказано, він сам дуже материнський. Звідси висока оцінка таких рис характеру, як доброта, добродушність, вагідність, ніжність, м'якість, сердечність, як ідеальних рис, тобто як прикмет ідеальної людини. Для вияснення лагідності і доброти українців Янів приймає існування в українській вдачі сильного інстинкту несення допомоги. Звідси також втекля українця до життя в малому гурті, спаяному теплом, сердечністю взаємин,